Qanım Fatimə atasının yanında. behişdə yanıma ilk gələcək şəxs qızım Fatimə olacaq. Müsəlmanlar Məkkədə hazırlıq dövrlərini yaşayan zaman yaşayış səviyyəsi və şəraiti hədsiz dərəcədə dözülməz idi. İslamın ilkin dövrləri idi. Müsəlmanların sayı hələ çox az idi. Bütün güc, qüdrət Hakimiyyət və sərvət İslamın rəhəmsiz düşmənlərinin əlində cəmləşmişdi və onlar istədiklərini eləyə bilirdilər. Müsəlmanların başına gətirilməyən əziyyət Peyğəmbərin uca məqamına rəva görmədiyiləri bir hörmətsizliyi qalmamışdı. Bu ağır dövrdə iki nəfər daha çox fədakarlıq göstərirdi. Onlardan Xədicə, o Peyğəmbərin ürək, və cisim yaralarına məlhəm olur, özünün fədakarlığı, məhəbbəti, saflığı, ürək yanarlığı ilə Peyğəmbərin mübarək qəlbindən qəmqüssəni uzaqlaşdırırdı. İkinci şəxsi isə Əmir Əl-Möminin Əli Əleyhisselamın atası Əbu Talib idi. Onun Məkkə əhalisinin arasında böyük nüfuz və eytibarı var idi. Əbu Talib son dərəcə tədbirli və zəkalı adam idi. O, Peyğəmbərin mehriban himayədarı və köməkçisi idi. Özünü sözün əsl mənasında, həzrətin qarşısında sipər etmişdi. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu hər iki vəfadar dost, böyük və səxabətli insan, bestətin Peyğəmbərliyin 10-cu ilində bir-birinin ardınca dünyalarını dəyişdilər. Onların ölümü Peyğəmbəri çox kədərləndirmişdi. Allahın elçisi sanki tək qaldı. İslamın irəlləyişində hər birinin ciddi payı olan bu iki şəxsiyyətin vəfatının yaraddığı qəmqüssə o dərəcədə şiddətli idi ki, Peyğəmbər həmin ili Ammülhüzün, hüzün hüzün ili adlandırdı. Amma Allah-u Teala Seçilmiş bəndələrindən bir neməti aldıqda, əvəzində başqa bir neyməti verər. Həmin iki şəxsiyyətin hər biri, özlərindən sonra onların işini davam etdirən bir övlad yadigar saxladılar. Möminlər əmiri Əli əleyhis-salam Əbu Talibin yadigarı idi. İmam Əli əleyhis-salam atası kimi Peyğəmbərin himayəçisi və müdafiəçisi oldu. Doğrudur. O əvvəllər də bu misiyanı həyata keçirirdi. Amma indi atası Əbu Talibdən sonra onun da boş qalmış yerini doldururdu. Xədicə isə qızı Fatiməni yadigar qoydu. Mihriban, fədaçar, şücayətli və səxavətli bir qız idi. Həmişə atasının yanında olar, onun paç qəlbindən möhnət qubarını silərdi. Əmir əl Əli Əleyhis Salamın o zaman 19 yaşı var idi. Amma məşhur hədislərə əsasən Fatimənin 5 yaşı təzəcə tamam olmuşdu. Maraqlı burasıdır ki, hər ikisi Peyğəmbərin evində yaşayırdılar və onun tənhalıq saatlarının munisi idilər. Hicrətə 3 il qalmışdı. Bu 3 il düşmənlərin İslamı və müsəlmanları məhv etmək yolunda ardıcıl olaraq apardıqları təkribatlar və xəyanətlər ilə oldu. Həyat çox ağrılı-acılı, tufanları isə olduqca sərt və dağıdıcı idi. Bəzən daşürə daşürəyli düşmən Peyğəmbərin başına torpaq və ya kül səpirdi. Rəsulullah evə gələndən sonra Fatimə gözlərində göz yaşı həlqələndiyi bir halda paç atasının başından və üzündən torpağı və külü təmizləyərdi. Peyğəmbər deyirdi, Qızım, qəmgin olma, ağlama, Allah sənin atanın qoruyucusu və hamisidir. Bəzən düşmənlər hicri İsmayılda toplaşıb bütlərə and işdilər. Məhəmmədi harda tutsalar, elə ordaca qətlə yetirsinlər. Fatimə bu xəbəri eşidib tez atasına çatdırdı ki, daha diqqətli olsun. Bu, onu göstərir ki, Fatimə təkcə evin içində yox, Evdən kənarda da atasını müdafiə etmək fikri ilə yaşayırdı. Həmin illərin birində Əbu cəhil Məkkənin rəzil adamlarından bir qrupunu Peyğəmbər Məscid-ül Həramda səcdə halındaykən başına qoyun peyni tökməkləri üçün təhrik etdi. Bu mənfur iş həyata keçiriləndə Əbu Cəhl və ətrafdakılar gülümsəməyə başlayıb Peyğəmbəri məzxəriyə tutdular. Dostlarından bəzisi, Bu mənzərəni gördü. Amma rəhimsiz düşmənlər elə hazırlaşmışdılar ki, onlar həzrəti müdafiə etməyə macal tapmadılar. Bu xəbər qızı Fatimənin qulağına çatar-çatmaz, dərhal özünü Məscüdül Hərama yetirib atasının üst başını təmizlədi. Özünə məxsus bir şücayətlə Əbu cəl və onun adamlarını dil qılıncı ilə cəzalandırdı və onlara nifrin etdi. Bəli... İlavər kişilərin Peyğəmbəri müdafiə etməyə cürət etmədiyi bir məqamda, bu kiçik yaşlı və şücayətli qız özünü yetirib o həzrəti müdafiə etdi. Bu dövür bir sipər dövrü idi. Peyğəmbər Mədinəyə köçməyə, hicrətə qərar verdi. Fatımə müvəqqəti olaraq atasından ayrılmalı, ona hicrət icazəsi verilənə qədər təş qalmalı idi. Bu zaman onun səkiz yaşı var idi. Möminlərin əmiri olan Əli əleyhis-salam hicrət hadisəsinin həssas və böhranlı anlarında, Peyğəmbərin yatağında uzanıb, tədakarlıq imtahanı verərək canını düşmən qılıncılarının qarşısına verdiyi kimi, Fatimə də heç bir təlaş keçirmədən həmin yeni hərəkata hazır olduğunu bildirdi. Amma onun ayrılıq dövrü çox uzanmamalı. Yenidən öz atasının yanında olub, Məkkə mühitində olduğu kimi Mədinədə də onu müdafiə etməli. Çətin günlərin qəm-qüssə tozunu atasının nurani qəlbindən silməli idi. Elə buna görə də bir neçə gündən sonra peyğəmbərin bir neçə xanımı və Əmirəl-müəminin Əli əleyhissəlamın müşayiəti ilə Mədinəyə gəldi. Fatimə Təkcə adi günlərdə deyil. Hərçənd Peyğəmbərin heç adi günü olmurdu. Muharibə və digər ağır günlərdə də şücayətli kişi kimi hər bir sahədə fəaliyyət göstərib atasını müdafiə edirdi. Ühüd döyüşü bitmiş, düşmən qoşunu döyüş səhnəsini yenicə tərk etmişdi. Dişi sındırılmış, alnı yaralanmış Peyğəmbər hələ döyüş meydanındaykən Fatimə az yaşlı bir qız cığaz olmasına baxmayaraq, Mədinə ilə ühüd arasındakı məsafəni piyada, sürətlə qət eləyib döyüş meydanına çətdi. Atasının üzünü su ilə yudu, çöhrəsindəki qan ləkələrini təmizlədi, amma həzrətin alın yarasından axan qan dayanmırdı. Fatimə bir əski parçasını yandırıb külünü yaranın üzərinə döktü və qan qarşısını aldı. Maraqlısı budur ki, bu qızcığaz bir gün sonra baş verən döyüşə hazırlıq məqsədi ilə atası üçün silah hazırlayırdı. İslamın ən çətin döyüşlərindən biri olan Əhzab muharibəsində eləcə də İslamın qalıb qoşununun şirkin sonuncu sängərini ələ keçirib Allahın evini bütlər çirkabından təmizlədikləri Məkkənin fəthi hadisəsində də Fatimə Atasının yanında idi. Xəndəyin kənarına gəlib neçə gündən bəri ac olan Peyğəmbər üçün bir parça çörək gətirib. Məkkənin fəti zamanı onun üçün xeymə qurur. Toz torpağını təmizləmək məqsədi ilə yuyunması üçün su hazırlayırdı ki, atası təzə paltarını geyinib Məscud-ül Hərama getsin.